Po, ju më të asjeroni më mirë, bërë tesë është mirë herët, vonë, kur të varet, du të bërë, kur është koa më ide. Vërët se qëfar kemi përqëllimë kur tejmë herët apo vonë? Po, Normalisht, unë më ndojë, dhe orientimi islamit është që në momentin që një jutë janë pjekur kushtet e, fizike, ekonomike, e, i ka mundësi, dhe më thënë, atëherë është më e mira që ta filloj jetën e time një martesë. Edhe jo ja aj koncepti që dyqo së është herë të shrytzoj e jetën pritësër krejko e tjera e tjera, faktik ishtë një islamë. Njëri ju plotësohet atërë kur martohet. Një kapitun kur anë qurat Ali Imran, do tëtë familja e Imranit, që do tëtë të se njëri ju piqet, njëri ju jo piqet, se ndoshta mund të jetë pak si e rën, si shpreh, por domethën merr merr një një dimension tjetër mbi konceptimin e jetës atëherë kur martohet. Për këtë arsye dhe profeti i Islamit Muhammed Ali Sallallahu Alajhi Wasallam jep më parë kështë, ajo të rinj, kush ka mundësi si për yush të martohet, martohet, kush ka mundësi. Si, dhe këtu bëhet fjalë për mundësinë fizike, për mundësinë ekonomike, po edhe mundësinë intelektuale, me kuptimin e konceptimit të jetës, jetës bashkëtorëse, nuk mund të martosh dy fëmijë, cilët nuk kanë konceptin mbi të tjerë e tjerë. Po nëse ndodh diku tek larg të poshtë në vendet islame, mund të jetë tradita ati e atij vendi e tjerë e tjerë, po nuk ka shpoblemi islame. Për shkak të mëmë rastin e profetit Muhamedit (s.a.w) është martuar në moshën 25 vjeçare, në moshën 25 vjeçare u martua. Unë mendoj se është një moshë goxha e mirë, domethënë njeriu, domethënë është domethënë domethënë jeta e ka mësuar për për për shumë gjëra është fjetën seriozisht e shtura, por nuk është 25a kriter në islam, ë mund të jetë 20, mund të jetë, e rëndësishme është që njëu të jetë i pjekur, e rëndësishme është që njëu ket ket të ketë mundësitë ekonomike, të ketë mundësitë fizike, ato janë shumë e rëndësishme domthonë martesë, dhe pastaj vonesa nuk është e mirë në martesë, me kuptimin që nëse njëu një ka plotsuar kushtet dhe zhvillon një jetë normale, të shëndetshme është normale që njeriu domethënë ka nevojë të të të të shprehë epshet e tij sepse si është pjesë e fizionomisë njeriu domethënë në momentin që nuk do të gjejë një shprehje të lejuar të dëshirave të epsheve ti, të tij atëherë ato ngacmohen për të kaluar në rrugë të cilat janë të ndaluar. Për këtë ashtu Zoti nuk pranon asnjëherë nuk ka thënë mos bëni imoralitet. Ka thënë mos ju afronë. Pse sepse njeriu nuk bie më njëherë në imoralitet, po Jënë disa gjyra që qënë një moralitet. Për këta është dhe është ajo që ne thamë të pak më herët, njëri u sa më herët martohet, aqë më mirë është dhe më thënë për familjen, aqë më mirë është dhe për të vetë, mblidhet si njëri, jeta merë dimensionet tjera ngarkohet me disa ngarkesa pozitive mbi mënyrës në si e koncepton jetën dhe të ardhme në ti është më ratë.